Gabon, gabon eta ongi etorri, Donostia Zinemaldiaren irurogeita bat garren edizioaren amaiera ekitaldira. Good evening and welcome to the close. Bai, ala bururatu zen, larun bat gauean Donostiako irurogeita bat garren Zinemaldia. Sorpresa ondiri gabe baina, emozioz jaso zituzten eta eman zituzten aurtengo sariak. Denak ez ditugu aipatuko hemen, baina baiagian adirazgarrienak iruditu zaizkigunak guri. Baina lehenik galdera bat pausatzen dugu nola saritzen dituzte filmeak epaimaikideek. Sail ofizialeko epaimaikide den eta aktore eta zuzendari den Diego Lunak honakoa kontatu digu. Pestibales de porzi si son ja algo muy subjetivo, no? Ez es, bien injusto pensar que... Sinemaldiak berez oso subjektiboak dira. Ez da bat ere zuzena no, no. pentsatzea sailkapen guztontarik badela bat bestea, baino hobea. No, no, ez da sea mejor o peor. Simplemente ez es que a, a nosotros no, no nos provoca. Kontua ez da bata bestea baino txarragoa dela. simpleki, guri zerbait ezberdina sorrerazi digulako edo bere bilaketan bere bidaian, bere mintzaidan interesgarriagoa iruditu zaigulako sailkatzen dugu modu batean edo bestean. Eta irizpide hauesek segituz beraz, aurten Urrezko Maskorra formatuetikiko firme bat entzatizan da. Saria ezberdinarekiko tolerantziarik ezaz, hitz egiten duen Venezuela, Peru eta Alemaniaren artean egindako pelo malo duzemetraiaren izan baita. Zuzendariak Marian Rondonek hartu du Urrezko Maskorra haus esan ez. Eskarikazko, eskarikazko, eskarikazko. Ezkerrik asko donostia ezberdintasunak errespetatze gati, bai. Ezberdina izatea ez baita, arazo bat, gizakiak duen gauzarik ederrena, bai zik. Zer diferente no es un problema, al contrario. es lo más hermoso que tiene el ser humano. Gracias, San Sebastián, por respetar las diferencias. Muchísimas gracias. De verdad que sí hala esan du Marian Rondonek emozionaturik eta asal ofizialean ere esango dugu filmerik sartuena Fernando Francoren La herida edo zauria filmarentzat izan dela mugako nortasunnas mendua duen emakume gazte baten goraberak azaleratzen dituen filmak ausardiaz eta zintzotasunez gaixotasunaren eta minaren aurrean bizkarra ematen duen gizartaren aurrean egiten den Bizia, erretratatzea gatik, basari berezia, eman nahia izan baitiote, ba Fernando Frankoren filme honi. Eta baita, protagonistaren rola egiten duen Marian Alvarez, aktoresak eraman du, aktoresa honinaren saria, filme honetan ba egiten duen paperagatik ainz zuzen ere eta emozio sartu du saria esanez oraindik ez bada bilakatzen filme baten egitea segituko duela eh ahotsa ez dutenei ahotsa ematen ofizioen sarma ikuseciña ikusgarri bilaka adaztea baita yo estoy muy orgullosa de pertenecer a esta familia del cine porque tenemos la gran suerte de hacer visible lo invisible y, y desde aquí yo me comprometo Si nos dejan seguir haciendo películas si no lo ponen tan difícil um, a intentar seguir dando voz a esas personas que no la tienen. Bestalde, zuzendario onenaren saria Mexikoko Fernando Imkeren, club Sandu itsentzatizan da, aktore onenaren Zilarrezko maskorra, Erresuma batuan geratu da Le Weekend filmeko Jim Brotman aktoriaren zat. Argazki honenaren saria kanibal filmarentzat izan da. Eta Gidoi honenaren saria, espero zen bezala, Bertrand ta Bernieren Kedorze politikaren zat ira egiten duen lanarentzat izan da. Saria, Antone Baudry. Gidoi gileak, jasodu, onako esan ez. Quiero agradecer al Rorado por esta, por su decisión. Es una buena decisión. Eskerrik asko bai. Erabaki ona hartu baitu zue. Eta firmean nola eta nun idazten hasi ziren aseiziren hasi aseizenderako bukatu zuen onakoa esanez. Berdant por mi accentu, soy francés. Nadie es perfecto. Mm. Barka nere hauzko tasunagatik, naiz inorrez da perfektua. Hala esanez, ba bukatu zuen bere diskurtsoa, Ba, barre algara sorraraziz. Eta bukatzeko, ba, euskal film honenaren Saria, espero genuena ere, larun bat gauean eman zuten irizar Saria, asier altuna anari kantaria eta itziar nogeraz epaimaikideek ba, kampuan euskal gatazkaren beste ikuspegi bat emana izan duen, asier eta biok dokumentalarentzat zat izan da. Aitor Merino zuzendariak onakoa dirazpenak egin zituen Saria jasoeta. Huretzat Saria Oso, oso baliobarria da, espero dugu normaltasunaren pauso bat izatea, ez, eta, eta normaltasunarekin hitz egitea, eta bai pelikulak egitea, gure, gure bizipenak erakutsi behar ditu. Ba Esandakoak dakoak esan da, eta kritika, kritika, urtengo zinemaldiak bere ateak itxi ditu, urrengo urte erarte. Nera aldeti besterik ez, gero artean.